No niin, tervetuloa taas kuuntelemaan Kattiradiota. Täällä me kehräilemme, mikäpä meidän on kehrätessä. Meillä on taas hauskoja vieraita täällä Kattiradion tämänkertaisessa ohjelmassa. Ja Kattiradin omasta puolesta täällä on siis minä, joka olen äänessä Helena Paavonsalo. Ja Pekka tuli minua auttamaan vähän tässä, kuva vaan jännittää <laughs> no tekniikat ja monta, kyllä me selvitään. Ja vieraaksi me on saatu nyt tämmönen hauska juttu. Mä jossain tuolla netissä törmäsin tämmöiseen mä luin, että on olemassa tämmönen lemmikloomahoit. Elikkä se, siis Näiden eläinten hoitola, miksi tämä nyt sanotaan? Eli tämä ei ole niin sitten semmoinen hotelli eikä semmoinen, mutta täältä tullaan kotiin hoitamaan, jos lähdetään esimerkiksi matkoille ja reissuun lomalle ja muuta ja kissa. Puhutaan nyt tässä pääasiassa kissoista tietenkin. Kissat, kissat jäävät kotiin yksin, eipä mitään hätää, siihenkin saa apua. Tämä on minusta hirveän hauska täällä, täällä Tallinnassa tai yleensä Kavirossa, että hyvin paljon asioita saa kotiin. Niin kun mä tilaan ruuat kotiin, ruokatarvikkeet kotiin, kun en mä jaksa kantaa mitään. Ja kaikki viinit tulee siinä samalla kotiin ja, ja sitten joissakin tapauksissa myöskin eläinlääkäri tulee kotiin. Ja täällä on hyvin paljon tämmöistä. Ja nyt sitten tämä oli minulle uusi tämä, tämä palvelumuoto, että tuota, eläintenhoitaja tulee sitten myöskin kotiin. Ja Meillä on sitten täällä vieraana Triinu ja hänellä on tulkkina apuna Elena. Tervetuloa teille. Kerrotko Trino nyt vähän tästä, tästä teidän yrityksestä, että minkälainen, milloin, milloin sä oot niin keksinyt aloittaa tämän homman? Milloin sä hakkasit työttämä, työttämä ja, ja Mm, Mistä mis on koulutus? Koulutus. Koulutus. Koulutus, koulutus on. No mm. hankasin johtavaa yksi asta mm. äh, Eli vuosi sitten aloitit. Opiskelujen mm. äh, materiaali. Mm. Yksi aasta tartossa. Tartossa. Joo. Äh, ymmärsin että ei ammatti on liian vaikea, mutta haluaisin kuitenkin työskennellä eläimen kanssa. Siis eläinlääkärin ammatti on ja. liian vaikea, ja. se kestää niin kauan se koulu, se ja. kestää niin kauan se koulu, mutta sä halusit kuitenkin eläinten kanssa työskennellä. Mm -hmm. joo. Mä ymmärsin näistä teidän sivulta, että tuota, sinulla on aina ollut kotona, kun olit pienikin, niin teillä on ollut, yeah. on ollut kissa vai yeah. kissa ja koira. Ja... Onko muita eläimiä ollut? Ei, Ei muista. Sä, sä siis rakastat, rakastat eläimiä. Ja. Joo. Ja nyt sitten päätit lähteä tämmöiseen. Sulla on oma yritys, oma firma. Ja. Joo. Oy, suurkoira. Suurkoer, eli suuri koira. Ja. Joo. Ja. <laughs> Mites, tuota, onko onko tämä sulla ihan tämmönen niin kuin päätyö, että sä et tee mitään muuta? Raikkuja. Tällä hetkellä ettei mitään muuta. Tällä hetkellä muuta. Tällä hetkellä, ja joskus haluaisin tehdä. Joo. Tällä hetkellä siis sulla on ainoastaan tämä yeah. firma, ei sä pyörität. Yeah. Meneekö sinne sitten, onko se koko päivä uh, työ? Vaihasti. Joskus. Joskus. joskus jo. Joo, joskus on. On, on tuota koko päiväistä. Muita töitä sulla ei nyt tällä hetkellä ole. Ei ole. Mutta tässä kävi aika hassu juttu itse asiassa. Me odotin Triinua tänne kahvilaan. Ja, ja mä näin kyllä, että ihan tutun näköinen nainen sieltä tulee. mutta en mun tullut pienee mielenkään, että tässä on triin. Triinu. Triinu istui toisessa, toisessa ja Sitten triinulla lähettää mulle viestiä, että mä olen Kohalla. En mä ottan, no, missä se nyt Että tällä nyt mä tajusin, että Trino, hän olet ollut täällä töissä kahvilassa joskus. Mm -hmm. Joo. Se olit joskus. Milloin sä olit? Ah, mm. 2016. Joo. Ei, ei, kuusi. Neljä kuukautta ja. oli töissä. Muista, että kyllähän me on nähty täällä. En osannut kuvitellakaan, kun lähdettiin tätä, tätä tuota, sinun firmaa etsimään, niin en osannut kuvitellakaan, että kuka siellä tulee ja vastaan. vastaa, oli ihan hauska. Eli sulla on nyt tämä homma. Ja mi millä tavalla tuota se tapahtuu? Et sinun otetaan yhteyttä, klient helistab sulle. Ja, ja rääkis, mä lähden puhkusselle, eli että ottaa yhteyttä, että mä olen tässä lähdössä lomalle ja minun kassit jäävät En Kassit koirat. Kassit ja koirat yeah. jäävät koju. Yeah. Ja tuleet tulet siis minun koju. Yeah. ja hoidat minun kassit. Yeah. Trino tulee siis kotiin ja, ja hoitaa sitten nämä, nämä kisat. Kuinka monta kertaa sä käyt, mittu kortsaa käit? Joskus, äh, kuinka on tarvetta. Yeah, niin. yeah. Eli jos mä haluan, että sä käyt vaikka kaksi kertaa päivässä. niin sä mm -hmm. tulet aamulla. Yeah. Ja tulet illalla. Mm -hmm. Ja jos mä haluan, että sä käyt kolme kertaa päivässä. Yeah. Niin sekin sopii. Yeah. Sekin sopii. Mm -hmm. Ja sitten tietysti nämä koirat sä viet ulos. Näet yeah. lähevät yöstä. Yhdessä, onko se on niin? Mä en tiedä nimeltään. Siis koirat, viedään ulos. Ko koirat ko viedään ulos. Koirat viedään ulos. No. Pipalle ja kakalle. E. Joo. Joo. No. Ja kissat. Mitäs kissojen kanssa? Kasittekään kanssa? Leikitään. Leikitään, hemmottellaan niitä. Pukutaan niiden kanssa. E. Ja, ja tietysti ruokitaan. Ruokitaan tietysti ja sitten kaikki hiekka. Ja hiekka vaihdeta. vaihdetaan. Ja. Ja. ja katsotaan aina, että olisi olemassa vettä. Joo. Ja. Puhdas vesi pitää laina mm -hmm. ja, ja, ja, ja. ja jos tarvii, Trinu antaa niillä lääkkeitä. Tai vie Sä lääkärin. Mm -hmm. Sä osaat siis osaat se osaa tehdä, ton, mikä se on, kun Pi piikki. Niin. Ja. Sä oskat. Ah, Rinnu osaa senkin. Joo. Et jos on lääkityskin, joku vakituinen lääkitys, vaikka diabetesta tai joku sellainen, niin se pystyt hoitamaan, se osaat sen. Oh. Oh. Oh. Tämähän on tosi hieno homma. No hän on yhden vuoden opiskellut veterinaaria. Niin joo. Kyllä sieltä se sieltä tulee. tulee. Tietysti semmonen joo, joo. Mites tuota, jos on oikein äksy, kiukkuinen kissa? Missä on se? Kuri. Kurikas. Kas. Kurikas. Siis Voi või jo kaaki siin kohta vältä. Või tekki mm -hmm. mm -hmm. sisse võtta. Tekki sisse sisse, Laitetaan joku kankas päälle tai jollain lailla vi viedään se lääkärin. Tai silloin toinen ö, mahdollisuus, että lääkäri tulee kotiin. Niin no se on täällä juuri sekin. On. Se on se. Mulla on itselläni käynyt muutaman kerran. Ja, ja varsinkin silloin, kun on kysymys tää se viimeinen retki, niin se on kaikista paras silloin, kun eläinlääkäri tulee kotiin. Ja. Se on kaikista rauhallisin tilanne sille eläimille tietysti ja myös itselle. Joo. Niistä sitten, kunhan mä saisin semmoisen porukkaan mukaan, jotka tuota, tulevat juttelemaan tästä, että meillä on tarkoitus ollut tästä luopumisesta tehdä myöskin oma ohjelma. Mutta se on sitten. Miten, tota, onko sulla miten kiireiset nämä päivät, että, että sulla on hirveästi asiakkaita että paikasta toiseen koko ajan kokkoa ajan? Sulla on... kas olet ollut aika huivattu, että kasulla on monet päivät, jossa ole koko ajan kinni. Joo, oi mikä. Joskus on ollut tällaisia päiviä? Joo, vai vielä vielä heikoasränka, kuin kuin se aikaa ja joi, että Hänellä on elämän kumppani, kuka on ollut hänelle avuksi? Avuksi näissä joo. Autollaan sun täytyy liikkua tietysti. Ne molemmat liikkuvat autolla. Joo, ja, joo, joo, joo, ja, joo. ja joskus on isot koirat, silloin on parempi, jos se elämän kumppani hoida ne. Joo, joo, joo. Onko sinulla ollut sellaisia hyvin, hyvin kiukkuisia koiria, jotka on liian isoja ja pelottavia? On ollut. Esi, joo, Kuinka se selviää? köikoi mitä saa lakkamaan mitäkökö on suuree tietiketot ai kiireet joi vai ei käyä niin ja kiukku siihen hän sanoi että hän ei ole damita ollenkaan ja asiakkaaksi. niin joo joo jos on varmasti tommone suuri koira esimerkiksi niin se voi olla aika kisson on ollut itse suureen koer kisson sulle no että ninku kliendiksi joo, toki Suurin koe. toki. Voi jos vältä. Jo, Jonkinlainen. Voi olla, että danskan toki. Joo. Yhdeksänkymmentä kiloinen. Änys, yhdeksänkym yhdeksänkym Mä, Yhdeks ennemi, yhdeksänkymmentä. Yhdeksänkymmentä. <tos> Triino sanoi, että suurempi kuin hän. Melkein <tos> <Sava suurin. tos> sama suuri. ei ihan niin suuri kuin minä. <tos> Otetaan nyt tähän väliin pikkusen vielä musiikkia kevennykseksi. Ja Triino esitti mulle. Tämmöistä kuin Mustankissan tango eli mustakassitanko. Se oli sellainen, kas Tämä nyt, siis se laulaja laulja. Laulja oli siis kuivana. Kuusia. Kuusivuotias. Kuusivuotias tyttö laulaa, laulaa tämän estin kielellä tietenkin, juu ju, estin kielellä ja niin hirveän tosissa. kuunnellaan toi musiikki täällä. I'm hoping Rino, minkälaisia sulla on näin lemmikieläimet oikein ollut, mitä sä oot käynyt hoitamasta? Onko sulla jotain hyvin erikoisia muuta kuin koirat ja kissat? Ää... On ollut joku muukin. Mun on ollut ikään... Tää... Hilleri. Hilleri? Hilleri. Hilleri Se on semmonen... Onko se pitkä? Pitkä, no, mutta paljon siitä ei tiedä, Tiedän, mutta ainakin Suomessa, eikö se ole luon, luonnollisessa metsissä elää yeah. jo elämässä? Tämmöistä voi myös pitää kotieläimenä. Yeah. No, Joo, on suurensa, uurensa, uurensa. Ai se on suurensa tämmöisessä, mikä se on? Isossa häkissä. Isossa häkissä. Yeah. Eikö sitä voi pitää vapaana? Mm -mm. Ei. Joosef Älä. Sene pois. Sitä ei saa pitää vapaana, ja koska se pois. Yeah. koori niitä pidetään isoissa säkeissä häkeissä häkeissä ei <Isäkissä. k Pipi> säkissä ja säkissä häkissä, <pipi> <pipi> häkissä onko se sitten tuota voiko sen rikkoa purra poikki näitä poikkia tavikytkimetkin ärytä näitä. ja ja hillereitä käset vai jos se sisällä huoneessa. Joo. Mutta onko se hirveän kiva, jos on hekissä, isossa häkissä? katsotaan, se on tore, mitä suures no, mm, on suuressa puurissa? No, se ei, tiedä ei, hän ei halua kuitenkin hän hän on ole. Vai, hän on? voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, Ei ole koira. Tässä ei ole hoitanut, hoitunut matusit. Mm -mm. Et ole hoitanut. Kui no, ne ovat, ovat kauemma hakkavad, vajavad vissi yhden kuukauden kuusi siis kui oman yeah. kerran ja saa vähemmän yhden sisse syötää, ja siis kõik ja kõike, mitä Ja nii syövät siis kerran kuukaudessa suurin piirtein. ihan hyvin esimerkiksi niin yksinkin. Onko sulla mitään käsitystä, että et kiintyykö tämmöinen käärme sitten siihen omistajaansa? Että onko se ikävä sitten, jos on yksi? Käärme. Että et sulla on minkisuguna arusaam, että se madu näiteks kiintyy oma Että kastaa tunnettu määrän lihaksusta. Osaa, että... Et osaa sanoa, joo. No, ja niin, kissat ja koirat kyllä kiintyvät yeah. tietysti, niin huomaahan sen varmasti silloin se menee sinne kotiin hoitamaan, missä on, omistajat on lomalla tai jotain, niin, niin millä tavalla ne reagoi kissat ja miten ne näyttävät, että heillä on ikävä. Huomaa, kas sen? Että, sellest että, että, et nad oma oma peremehe järele, kui sa lähed näiteks koju ja Ja että, ei ole. Ja siis tavaset, lupus, ma neid hoitma. että, että, että, että, että, että, on että, että, että, Ja ja että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, hän sanoi, että tuntuu kyllä, että he ikavoivat omia omistajia. Mm -hmm. ja, ja sen hoidon periootin lopussa he ovat iloisia, jos tulee ne omistajat. Totta kai, joo. Joo, joo mä tiedän itsekin, mä oon hoitanut meidän naapurin ja, ja kyllä se niinku huomasi kaikesta siitä, että vaikka mä käyn siellä usein ja hoidan häntä ja juttele hänen kanssaan, mutta kyllä sen huomasi, että et hän koko ajan vähän katselee ovelle, että tulisikohan nyt. Ja sitten he kertovat, että kun he olivat tulleet, niin se oli aivan hirveä riemussa. Hyppiä, pomppia riemutsi, että. Kyllä se, se oli ihan luonnollista, koska nehän kiintyvät. Mm -hmm. Ja itse kiintyy sitten myöskin... Näihin niin Sitten mun tulikin mieleen, kun näistä tuota, teidän näitä erilaisia palveluita, mitä sulle kuuluu, niin oliko se niin, että teidän sivulta mä katsoin, että se voit lähettää, kun omistaja on lomalla, niin sä lähetät tuota, sähköpostissa sitten kuvia siitä. Lemmikissa. Tämä on oikein. että Kas ta sai oikeasti aru, et tema luges sinu kodul ühe küljelt, et kui see omanik on kuski ära, et sa teed fotosid loomadest ja siis saadad meili mailiteelt nendele omanikele. Nid ma pal fotot üles Facebooki lehelle, see see vastskiimaju pikja või on valits et siis et või että et meil kokksi vai saatan ke valju või hot.te ei võja vastuid. siis va et moja interneti ülespals. Facebook ju või oma koodju ja siis on lemik oma aomaiku pinggi, kus see Eli hän Facebookin tai ähm... Miksin leikot heille. Enkä Hänen. omalle. Omalle kotisivulle. Kotisivulle on koska niitä valokuvia on niin paljon, että niitä on vaikea lähettää. Ah, joo, tietenkin, tietenkin. mutta se on varmasti näille omisteille hirveän tärkeä asia. Että... Että se on arvattavasti, en tälle omanikkeelle väkätähtisäsi? Mhmm, mm he... Heillä on mahdollisuus katsoa omia lemmikkeitä. Totta kai, se on kuitenkin sellainen huoli koko ajan, että ei niitä kukaan muu osaa hoitaa kuin minä. Ja nyt se itkee varmaan siellä kotona. Ja... Niin varmasti on hirveän kiva, kun saa sitten kuvaa siitä. Näkee. Että et. se on väga tore, kui vähemmält saab näitä fotosit oman lemmikust minkäisugusel mm -hmm. hetkel, kun isänä isä ei ole lähellä. Joo, joo, joo se on erittäin, erittäin tota, hieno, hieno homma. Sitten mä ajattelin, että jos, tuota, jos, jos näistä teidän palveluista, mitkä myös oli tosi hyvät palvelut, mitä teidän firmalla on ja mitä se voita. antaa. Et. Muuten toi kuuntelijat, toi ääni joka kuuluu tuolta taustalta, niin se on tuolta kahvilan puolelta kun pummikissa on tänne. Viittiinkö Pekka päästää sen tänne, kun se tää, tää on niin ärsytä. Hän haluaa tulla tänne töihin myöskin. Ja arvotaan varmaankin, että se on pummi, joka siltä tuli. Ei, kun Lövi. Lövi. Lövikissa tuli hän on myöskin tällainen, hän avustaa meitä aina näissä radio ja, ja pummi sitten välillä, että he pääsevät tänne katsomaan. Katsomaan, niin teillä oli tosiaankin... Mun mielestä hirveän hyvä tämä palvelu, että jos mä nyt lähden lomailemaan kaksi viikkoa pois kotoa ja mun kissat jää yksin, niin sä tulet kotiin hoitamaan ne kissat, niin kuin on sovittu. Ja sä voit antaa lääkkeet myöskin, että jos on tosiaan vaikka diabetesta, joku tämmöinen, niin sä lääkitset sitten ne kissat. Se on hi hiatiinus, et näiteks se omanik läheb kaheksi nädalaks kodust ära ja sä mm -hmm. voit antaa lemmikloomatelle ravimeit. Joo, lääkkeet voidaan antaa. Sitten sä voit myöskin tyhjentää postilaatikon, mm -hmm. joka on, kastelet kukat. Eikö niin? Ja kastaa pillät. Joo. joo. Mm -hmm. Ja postilaitikon tyhjentäminenkin, jos on kauan aikaa pois niin se on hyvin tärkeää että se hoidetaan. Että, että tuota. Ja sitten tietysti myös noi, noi tuota, hiekat ja ruuat ja se myöskin tuot kotiin. Nyt sä oot liivaa. joo Joo. Ja sitten tämä, tämä lemmikloomatte transporttiteenus. Mm -hmm. Elikkä sä voit viedä tämän lemmikin esimerkiksi lääkäriin. Mm -hmm. Oletko se tehnyt semmoista? Joo, oli juuri että kun oli perasyittis, siis kun aina olisi stressiä. Niin, että stressin joutuvien oli vajaa asioita viedät kovimäärässä. Ja siis palaistaan Joo. Ja näissä palveluissa sulla oli myös postilaatikon tyhjentäminen, joka on varmasti hirveän hyvä silloin, kun ollaan kauemmin aikaa poissa. Että, että tuota, se ei kiinnitä huomiota, että, ahaa, että tuolla ei olla kotona. Ja sit vielä, kun siellä on lemmikkieläimet, niin se olisi niin kauhea, jos sinne joku, joku sitten menee. Niin. Ja sit sä kastelet myös kukkia. Mm -hmm. Joo. Ja, ja sitten tuot kotiin myöskin tietysti sitten hiekkaa ja ruokaa ja semmoista voit myöskin tuoda. Tuoda kaikkia. Sitten mikä tässä oli, tässä oli, niin kuin mä katsoin tosiaan, tämä lemmikloomat transporttipeenus. eli sitten tämä kuljetus. Eli sä viet lääkäriin esimerkiksi, mutta jos mä en olisi lomalla, mä, mun kissa vaan muuten täytyisi viedä ja mä en itse pysty enää oikein, kun mä en jaksa kantaa, niin sä tulet sitten auttamaan. Yeah. Ah. Tämä on muuten tosi hyvä. Hyvä homma monelle. Ja varsinkin, niin jos tulee aivan yhtäkkinen tilanne, niin silloin sä et varmaan ennätä heti välttämättä kiireesti. Onko muuten Tallinnassa mitään tämmöistä eläinten kiirapi? Ette, kas Tallinnassa on olemassa, lomata kiirapi. Ja on olevassa. Nämä on olevan omaista, että koska omaa otsa mienkään ei oo. Okei, hauska. Kova revi on. Mene vielä vaan. on kova ja ei se ei olea kivaa ti olla On kyllä Tallinnassa olemassa, mutta ne ei tarjoa kuljetus kuljetusta. Mut ne tulevat siis ei. Ei miss ei, se. Ei. Missä, missä te, te, te on kovaa haiga. Sillä haigaa min vain. Kaikki vievät sairaalaan. Ei ne ei, ei vie. On pitää itse kuljettaa täeläin. Joo, joo. Ja se on se yes, yeah. Yeah. joo. Se on se Lomatte siis Kiir Api Kliinik Joo. Se on se lemmikkieläinten ensiapu, ensiapu mm -hmm. kliinik. Joo, joo. Ja sieltähän sehän on 24 tuntia yeah. vuorokaudessa. Että sieltä saa aina avun kun tulee tämmöinen. Valitettavasti oli joutunut siihenkin turvautumaan. Että se ei ole niitä tietenkään mieletöimpiä paikka. Oletko ollut sielläkin töissä? No, olin Olit siellä? No. Melkein yksi vuotta hän melkein oli töissä, oli siellä töissä. töissä. Joo, joo. Jos täältä kuuluu e ihmeellistä rouskutusta, niin se on meidän Lövikissä, joka on meidän toimituksen apulainen, mutta hän tuli hakemaan palkkionsa sitten siitä, että on ollut tässä mukana radioilman tekemisessä. Mutta sulla on siis todella monipuolista palvelua tarjoat. Nyt sä pakud mitmekesist teinust? Mm. Mm. Eh, poliiliselt käin loovaseen külässä. Ennä joo ei saa kahju suutti Eli hän tarjoaa tätä palvelua äh, eläimien kotona. Niin. Koska hän oman kotiin ei saa ottaa toisia elämää koska joo, siellä on jo kaksi kissaa ja yksi kaksi niin joka... rotta. Ja sitten tuota, ja tietysti on tietysti näitä hotelleitakin olemassa, mutta ne ei aina ole niin kuin paras paikka. Et kaikista paras on se, että ne eläimet saavat olla koton, omassa Eina. kodissa tietenkin. Se on se kaikkein paras paikka tietysti, tietysti kaikissa. Ja sulla on sitten hinnasto, hinnastot tuota, näkyvissä siellä teidän kotisivuilla. Sun on hinnakiri kodul küljel, ja üheküljel üle, vaad? Jah, ja täpselt hinn sõituks asukohas, et kus lemiklaam elab, kui pigaks perioodiks on vaja ja kui tihti ja kui kauan edeks just külastus kestavad. Vahas on äsken, pigak perioodis, kuuaegat siis võib ka eri kokkulepeid teha, aga keskmiset on äh, kahas äärat, ühe tunni kohta, aga ma võtan ka tasu sinna sõiduväest ja tagasi sõiduväest. Eli tundi tasu, mutta siihen vielä liittyy tämä kuljetus eli hänen, hän ajaa autolla sinne paikalle mm -hmm. ja silloin tulee autolla myös pois. Joo totta kai, totta kai. ja sehän ei ole ilmaista, että tuntimaksu on tietysti ja sitten nämä muut siihen ja kuinka usein käy Ja, ja kuinka niin... pitkä aika, monta kertaa päivässä. Montako kertaa päivässä, tottakai ei sitä voi sanoa, että hinta on nyt tämä vaan se on aina yksilöllinen ja tapauskohtainen hinta. Hinta, mutta me laitetaan tuonne meidän, meidän tuota, kotisivuille nämä, että tämmöistä palvelua täällä tarjota. Anteeksi nyt Lövi, anteeksi siirrypäs pikkusen. Hän <tos> on nyt niin tohkeissaan. Mutta Triino ja Elen, mä kiitän teitä oikein paljon. Tämä oli tosi mielenkiintoinen kuulla taas tämmöisestä, tämmöisestä jutusta. Ja täytyypä vähän oikeastaan kuulostella, että onko Suomessa vastaavaa. Onko Suomessa tämmöistä vastaavaa? Ja loppuun me otamme sitten Triinun valitsema kappale kolm musta kassi, eli kolme mustaa kissaa. Kiitoksia teille ja kiitos Pekka sulle avusta jälleen kerran. Kattiradio hiljenee vähäksi aikaa, kohta palataan taas. Moi moi. Kiitos. Kiitos. Kui möö tues neid riivaan See metsnil putu kos sura ga Teeb poleks leitu sija Siis tunnen mere mereuult, mis soksadlik ka eest Mul läki Sis vata siis